Amina ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alamin was-salatu was-salamu ala ash-sharafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathera wa ba'da. Allahu subhanahu wa ta'ala falindarim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salavatat ja dërgojmë dhe adresojmë familjes sinë, shoqvetinë dhe gjithë atyrë të cilët mundonë e ndjeqëme pas rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Xhamatlitë ndërruan vëzërt, ndërruan Sonda do të mundohem inshallah të flas me një temë, të cilën e kemi titulluar Adhurimet në kohën e fitnave. Duke u bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Badiru bil a'mal fitanan ka qit'il leilil muzlim", shpejtoni në veprat e mira, se do të vinë sprova dhe fitne të cilat do të jenë më të rëhta se sa ersira e natës bahat njerin mëngjes musliman dhe eze mbrambja jo musliman dhe ndodh e kunder të bahat në mbrambje musliman dhe eze sabahi jo musliman o je bi udinehu bi aradhimin e dunja dhe e shet fejën e vetë për diçka të dunjas Adhurimi vlazër të ndërun në kohën e fitneve pasi që fitnet janë shumë lojshë po fitnet djetart i ka ndaj dy lojshe. Fitnet e dyshimeve, apo fitnet e fejas, të cilët janë, do më thonë, fitne në përet muslimanve, të cilët ndodhin vrasje, edhe kshumerad, edhe lojdyt i fitneve janë fitnet e epshit, të cilët janë, do më thonë, gratë, pasuria, e vladi, do më thonë, dë njoja dhe kshumerad. Këta janë dy lojët e fitneve, e oðurimi i sharon të diktolojit fitneve. Kur dvim fitnet, përgëmberi sallallahu aleyhu a sellem ka të regu dhe ka thonë shka du të me bo njeri. Ka thonë me një hadif përgëmberi sallallahu aleyhu a sellem, ju shku e një kune kajru meli lë muslim, ka ma ardhë një kune të cilën pasuria me mire besimtarit ka me qenën, mi morë disa dhenë dhe me u largu prej vendeve të fitnesë, dhe me shpëtu vetë vetën dhe fejën e tina. Ka marrë një ko, ku pasuria maja hajrit e një muslimanit është, mi blitë disa dhenë, dhe me dalë diku me një vendë mu bëhe shka, bari qobën, për shakfit në vetë atësirat dhvinë në mesin e muslimanve. Dhe normal, kjo nënkuptohet që adhurimi, kër të veqohet njëri ma Allahun, adhurimi vjen me njëherë. Andaj për nga mbiri sër Allahumë a.s.w., e ka po që i muslimani të miret ma adhurime në kohën e fitneve pas e që ka dhe shumë hadith e tjera në shaldo të cilët do të mundohemi ti të regojmë në vijim të cilët në nëzisin që njëri muslimani në kohën e fitneve së kur se jam fitnja e dyshimeve dhe ashtë të fejas filen djetarit dhe akësho alani dhe akësho pa kur vinë dhe fitnjët e grave tash nëstinën e verës kur vinë fitnjët e pasurijës kur vinë fitnjët e dunjajës Njeriu duhet të shpejton drejt adhurimeve të Allahut subhanahu wa taala dhe aty ka për ta gjetë shpëtimin. Për arsye se ibadeti vëllezër të nderuam është shumë llojsh. Ço'sh ka thonë Ibn Taymija rahimullah ku e ka shpjegue ibadetin, adhurimin dhe ka thonë el ibadatu ismun jami'. Adhurimi është emër i përgjithshëm për se ne vetë të cilët i don Allahu dashi të njohur me to. Mone men, definimi i ibadethit është e mërë i përgjithshëm të cilën Allahu veprat i donë dhe shikna qërë me ta prej veprave të që shihën dhe veprave të cilët nuk shihën veprave të që shihën janë namazi ze qatë edhe këshëmë e radhë ndërsa i badetet e fshehët të, të cilët nuk shihën janë friga a, friga ndaj Allahu mu kna që mi besu Allah ketë këto janë i badetet e fshehët të, të cilët nuk mu me ditë kërkush kër për një një tjetër një q Andaj i badeti është shumë lësh. Vëzër të ndërëm, në këtë zeman dhe këtë fitne, kur ka ardhën dhe madhon koha ku muslimanët janë dukomon dëshat me një grupë në me zveti apo fitnet e dunjohës janë shtue, pejnëberi sallallahu alai wasallam në ka tregu dhe ka thonën ku, që kur do të vire dhe madhon koha e fitnes, ka thonën mirnu me i badet dhe adhurim dhe ka thonë el i badet u fil heraj ke hijrati i lejë. Me bo ibadet në kohën e fitneve ësë së kur se me bo i gjëret të une Dhe mund me bo ibadet në kohën e fitneve ësë së kur se me bo i gjëret të pejgamberi sallallahu më a.s. A ju shumire dini hijëretin Mu paskon kohën e pejgamberi sallallahu më a.s. Ka thon imam nevovija, rahimullan, shpegim këti hadithi Adhurimi në kohën e fitneve e ban që njerin mu mor me vetë vetën Me logarit vetë vetën Mos më morë me të tjerë Mos me drejtu gishin e ti të regus Ndaj të tjerë me ndërsa ma haruve vetë dvetën e ti Ndërsa kur njëri miret me i badet E shetë sa i cek dhe i mang të është ndaj Allah wa Ndërsa njëri kur i thot dvetit masha Allah Dhe ja filon me emërtime Dhe ja filon me etiketime të muslimanve dhe të njerëzve A tërë kur është el fadhi hu el qadhi A i cili është i lirë bo gjikacë Nuk ko i badet Nuk ko me që ka mu mur Edhe ja fillon mu bënda njërzve gjykats Andaj Allahu subhanëm vë tala ta Në kohën e fitneve Sikur se janë ketë zeman E ka po që njërit miret me i badet o vëzër Se për arsujë se i badeti e shpëton njërin Që shkathon për njëmbëri sallallahu aleyhu vësallem Badiru bil e'mel Shpejtoni me vejpra Fitunun ke kithrin lejlil mudlim Ka me orë fitnet të cilat janë të erëta Ne nuk kemi dilbi ata të cilat mund mi jep afit net. Çishme shqetuar prej fitnave. Andaj pejgamberi Allahu ta kanë marr fitnë të errësume, të cilat kanë më çën më të errësume se asa errësira e natës. Shpejtonin drej, drejt i badetit të Allahut subhanahu wa taala. E çishme i bon ja rasulullah, tregoi çfarë zamani ka marr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku tha, "Fa inna min waraikum ayyamu sabr." Tha kanë marr pas jush ditë të cilat duhet me bëju durim. Dhe dhe përgjambiri sallallahu alaihi wa sallem, e sabru fihin mithlul kabidu alel gjemër. Tha sabrina të ditë është sikur se me kap gacën dorën e ti. Sot mu kom besimtarë musliman, dhe mi përbalu fitneve dhe me qëndrune i badet të allaut është, sikur se me mor gacën dhe me mojnë dorën të anë. Dhe të reguishë përblimin atyre ditve, kur do të dvinë ato fitne, dhe përgjambiri sallallahu alaihi wa sallem, Lillamili fihin Thë dhe dhe prusin e atë ditë që kam e bo vepra Mithlu e gjëru Khamsin e ragjulen Ja'melune mithle amelikum Thë kam e posh përëblimin sa Pes dhejt bura që punojnë Sahobat i thënë me një rivajet Ja Rasur Allah Thë ja Rasur Allah E gjëru khamsin e ragjulen Minna o minkum o minhum Thë ja Rasur Allah Kam e posh përëblimin e pes dhejt të tyre të apo 15 të tonëve sahabeve, tha për për jambiri sër Allahumë a.s. bel eqru këmsin e rajgjullin, min kom, kanë me poshë problemin sa 15 bura prej jush, prej kujt, prej sahabeve, rriduanullahi a.s. edhe këtu delën për që muslimani, në kohën e fit në vojë, o oh, vlazni, o oh, gjematlitën dërum, duhet të përgaditet me ibadet, pasë që njëri cili mire me dvedveten, nuk i shëvelloj këto gratat cilat janë lëkuritsh, Njeri cili mirë me dvetë vetën nuk, nuk i shikon fitnët të cilët ndodhin do një herë në dërmet muslimanve dhe nuk është herë e parë që ndodhin këto fitnën e më të muslimanve mirë po a i menqurë është a i cili shpaton vë vet dvetën e tyre për e këtyre fitnëve duke mos shenë faktor fare. Ko shumë prej muslimanve dhe me keq ardhje them rinë në për qajtore dhe në për kafane ndërsa i gjykojnë punë të umetit Dërsa ato vëllahi nuk janë hisetor në ta, dhe nuk janë faktor në ta, monën mas faktisht ka me banë është ibadeti vëzatë të ndërum. Ne e dimit gjithë në që i ka kaplu musliman në sirin i fitne, e cilja janë banë me zveti. Mi po në si cili prejneve duhet me këshirë pe këmvëshlimit tina, qar faktori është për me banë. Ibadeti është faktori kryesor i cili mundet me ndihmu ato. Për arsysë e përgambiri Allahut sallallahu aleyhu sallam ka thanë, Inë në të nësarun e bidua i dua faikum Wa fukaraikum Tha pe jambiri Allahut sallallahu mariju vësallem Ju dhëtë ndihmoni Ju thë luftarën rrug të Allahut Tha ju dhëtë ndihmoni Me lutjen me duan e fukarave të juj Dhe të dobëtë të juj Lëzëtë ndërumë si cili preneve dhimi sa i doptë njemi Dhe e pëshiton dhe Allahut sa imi të mëngt Dhe kemi nevoj që mas pak ti mos mushme me bo a zhënë është që ne dë bajm dua par muslimantë ku gjindën atje. Andaj, në këtë zëmanë, ku Allahu sëpëhenu të rejka shu fitnet, si në theje për ashtu edhe në fitnet e epshit, muslimani duhet të drejtojt i badetit të Allahu sëpëhenu vëtale, për arsirë se i badetit e shpatimit të cilin njeri ka për të kanë ilumë të nditën e kiametit, Allahu në abo për e tëre i ja Arabi. Dhe zëtë ndërum, pengamberi Allahu të pa thotë, Shpërblimin a njëri cili ka me qenë i qëndru shumë dhe sabërli edhe ka mumor me vedvetin dhe i badetin e ti ka me qenë në shpërblimi sa 5 dhe sahabe i badet me punu një vepën këtë zëman sa 5 dhe sahabe Lëzër të ndërum i badet e thamë që janë shumë lojshe Ka njëri që Allahu subhano tëra ja ka mundsu me ledzu Kur'an edhe Kur'ani është maj mirë sa sa qëndrimi para internetit Kur'ani është më mirë sa sa me çandrumë orët të e tëra para internetit. Nuk bën dobin çoft sa çandron para internetit, po edhe shikon ndosha edhe dersë, po ndosha shikon edhe filma të cilët çka janë incizuar për trevat e xihadit, ndërsa ti nuk e cil Kur'anin e Allahut, ke nuk bën dobin ditën e xhikimit. Normal çike me pas një lloj shpërblimi, po shpërblimi më vetë anët, i madh është me lezuh Kur'anin dhe me murmur me vetveten të të shkoj ti problemet e tua. Andaj Allahu subhana vëtare ka bësh përblimi me qenë sa pëz dhejt sahabe. Po mirë dikush prej ju shmune dhe dhe dhe në hoqë. Po sahabe të qa shdob kanan, që nën këtë zeman me bësh po përblimi sa pëz dhejt prej tyre, jo lëzër të ndërum. Dalon koha prej koha dhe ndaj disa ibadeteve. Shembol, me dhe në sadaka në kohën kur njerëzit nuk kanë, është ma e shmushme dhe ma e mirë se se me dhe në sadaka në kur njerëzit kan. kanë edhe me doll krit me donë, në të zemën nuk kësë sadakoja e vlerëshme, sa me donë dikush kur është, dhe me donë i tërë populli fukaro, si kur tash, shimbëll tash ti me donë dikush, cëli ma i mirë, a i ciri ka 1 milion euro, dhe i jebë 1.000 euro, apo a i ciri ndoshte i ka 1.000 euro, dhe i jebë 50 euro, cëli është ma i mirë të allohu, nërmër dhe allohu e di mas mirti, po mirë më në themi, a i ciri e bë gjysën e ti dhe a i ciri e bë një përqindje normal ca a i ciri e bë gjysën e pasurijës edhe pësëna është e pakt e ka dhon atë që ka e ka posedue andaj pegamberi Allahu kërka dashme të regu që i shpërblimin kanë me pas ato njerëzi në akherë zeman të cilët kanë me vepru vepra dhe shpërblimin do të amorin sa 15 sahabe e ka pas përqallim që kohen të cilën kanë madhuru ma Allahun ka me qenë dhe madhon njerëzit pak kanë Pengamberi Allahut, kur ka thonë, e lë ibadet u fil haraj, ke lë hijrat u i lej, me bo ibadet Allahut në kohën e fitnëve është, së kur se me shku hijrat të Pengamberi Allahut, për arshin se në kohën e fitnëve, njerëzit miren me muhabete, në kohën e fitnëve, njerëzit e harën ibadetin dajë Allahut, subhanu vëtala, e cila i shpëtan dhe i këban të luntur, dhe të fitim pruz në ditën e gjikimit. Andaj Pengamberi Allahut, i shpëtoj njerëzit në këta më njërë dy këta në atyre që kanë më ardhë ditë të cilat kanë me kanën fit në të shka të resume edhe duhet mu përgadi si cili prej neve me i badet askush prej neve mos të arsjeto dhe thoi ohoj i ashtu fitnet e muslimande për i ashtu dhe fitnet në lagët tona në rukët e tona për arsys a i cili miret me i badetin Allahut i vend tërp a i cili ka lezu kuran a i cili ka përmend Allahun ai cili ka ronse jallaohut kur do donen rrug dhe ta shofe nje femer lak po domethon domethon leresh me don shka lakorich i vjen more prej allahut edhe pse ajo ka ronat pozit edhe pse ajo ndoshta ta të terhet shirin tan mi po turpi më ma i madh dhe respekti më ma i madh kur dalin kto fitne ashem e kujtu shka kiboj badet lexo e porzit kuran çndro e porzit xhami roven sej x e porzit Edh në këtë mënyrë kur të bash ibadet, dhe në rrugë thos Subhanallahu, astaghfirullah, wa walhamdulillah, mirësh me ibadet të Allahut, nuk ki mosingë e kshire, vëllai të vjen tort prej Allahut. Ndoshta je duke kalu dhe po përcërit surrën e Kur'anit atë që ti din, dhe ti del një shejtan në surat e njerëzit, dhe ti më një herë kujton çka i duke lexu fjalën e Allahut dhe automatikisht rruhesh prej asaj. Andaj fitnet vlerëta ndarun pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka treguar që fitnë është do me thonën senet të cilët kam ispravua Allahu s'panu tëra besimtartë edhe besimtartë du të më konën vejgjilend më konën të menë qërë që më smerën të se pengamberi Allahu të ka thonë i në bejnë e jede i saati i fitën unë ka më para kja metit kanë marë fitën kanë marë fitën e shumë fitën e dinit edhe fitën e dynjajës fitën e dinit kanë njerën jam ma të shtira për arsye se njeri folë senet të cilët n Fitnët e dinit jam ma të shira Se sa fitnët e dënjojes Si a fillu me full në senet e cilët Nuk ko hisen ta Andaj pengamberi Allahut ka thonën Njeri duhet mu mor Me ibadet e në këto dit Për arsirë se shumë njerëzi Bon aleat të shëjtanin në këto dit Edhe bashpunoj me shëjtanin Që që ka cekit Allahut në kuran Dhe ka thonë Wa kedhali ke gja alna Li kulli në abijin e aduën shëjatin El insi wal gjin Allahut thotë Shdo pejgamberit i, i kemi bo armik Prej shejtanve njerëz Dhe shejtanve gjin Dhe ka shumë njerëz Në ketë kovë lëzër të nërum Boon shejtan Mire në mëndon me senet A cilët në qovë sa hoq Apo njeri dies Miret me fitnët e besimtarve Dhe i, i, i futat të në gjemot Apo në qovë sa femër Apo adi qka mundohet me bo Ketë fitnë haloma shumë Andaj bën kajmi rahimullah I ka cik librin e ti Bede i El Fewa it Gjash forat e shëtanit Gjash forat Apo kurthet e shëtanit A cilët mundohet Si cilin prej neve me fund në ta E para vlëzër të ndërum Të cilin e ka dëshirë shëtanit dhe kurtha E ti është vlëzër të ndërum Që dënë me ba ashtë Nemi bo kufar Allahut Apo shirkë Allahut Allahun aruit Në qohë se arin shëtanit E ndënjo prej neve këta Pre insamve është i knaqër dhe e lera hat Në qovë se nuk mundet Shko në etapën dhe kurthin e dyt Aja është shëndrimi ati me bo bidate Me bo risim fe Ha? Me bo bidate Në qovë se dhe këta nuk e arin Atër shkon dhe e futa ata me bo Gjonahet të mdoja, me katët të më dha Në qovë se dhe këta nuk e arit Atër shkon e shtima katët vola me bo Në qovë se dhe këta nuk mundet Atër vdozër të ndërum Shkon e shtimi bo disa punët A c Parimore, shkon miret me senet dhe më thonën, shka nuk janë dhe mënë parimore, sekondare, dhe mënë janë dorës dytë. Shembo, ato ledzu Kur'an, shetani nuk mundët me ishtim e bëgjona, asë zhansi tjetër, ishtim u pëllot dy veta, në prezencen e ti, a i duke qenë duke ledzu Kur'an, me dvet minë qëllim që të larguje pre ledzimit të Kur'anit. Pse? Sa i duhet me shkumi pajtu ato dy veta. Në qovë se dhe këta pi, pi, pi, 5 pika nukarin, Atër vlazër të ndërëm, shëjtani malkum dëvërëculet më armicinët gjumës, prej të cërës nuk kanë shpëtu, asë pengamber të Allahutë subhanu wa ta'ala. Shka ndodhë, ja filloj njërzit me folë për ti keqë. Ja filloj njërzit me thirë me emra të cërët të ndosha nuk i ki i të qëfë, apo nuk i e pjestar i tëre. Në këtë mëni rëzër të ndërëm, vin kohën e fitneve, vin shëjtani në syret të insanit, të cërët mundohën fillimish këta të parën, dytën, tretën, katërëtën, me dëbëa e ti pjestarë të fitneve. E besimtar i minë qërë vlazër të ndërëm, monohët më rujten prej tëre, monohët më smeran gratësken, e shejtanit të malkumi cilish ka, e ban insanin pjestar të tëre. Fitnet, e cekëm në fillim, që ka fitnet të cërët janë të fejas, të cërët fitne vlazër të ndërëm nuk mundohën pë Edh njerëzve të cilët kanë dije, muba llafaçu dhe mufut në to. Edh këtu e them e keqardhë duhet ta përsëris. Kur ndodhin mos pajtimë në mesin e muslimanëve. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka treguar dhe ka thonë: Kur ndodhin mos pajtimë dhe vim fitnë, i ka thonë Muadhit radhiyallahu anhu, pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Ya ja, Muadh, imsik alayka hadha", o Muadh, ta kapë kët djumë. Dhe e kapi pengamberi s.a.s. Dhe tha, uel well, zimbejtek Dhe tharrin shpjentane Wabki ala khati etik Dhe kaj për mëkatet e tua Kur të vje koha e belaz dhe e fit në vëllëzër të nërum Në qovë se nuk i hisetar Me mor një shtam apo një got me uj dhe me fug Që mu shukat Mas pak ti musuban shkaktar Që me e qu një dras e cila bat se bep Që mu kal fit një haloh ma shumë Zjarmi mu kal ma shumë Andaj për një më mirë, Allah të i tha muadhet, o muadhet, në që ose je pre atyre që të godet fit një, thë ka për zhuhën të anë, më s'falë, më s'falë, dhe banu i qëndru shumë shpijen të anë, rin shpijen të anë, dhe kaj për gjenajt e tua, më katët e tua. Si cili pre neve e dimi se jemi në të favorshëm dhe të vishëm të allohë. Si cili pre neve, këtu muna unë më marrue para juve që jam sahabi, Njerëmi i mirë ta Allahu, po edhe ju ndaj meje mundi më marru që jeni njerëzi më të mirë. Po mir, po sicili prej nesh, në zemrën e tij e din çëshesh me Allahun. E din raportet e tij çiko me Allahun subhanahu wa taala. Andaj, pejgamberi Allahu ta badiru bil aamal, shpejtoni me vepra të cilat na shpotojnë prej fitnave. Shpejtoni ka veprat e mira wasari ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardha as-samawati wal ard. Ka, shpejtoni ka gjeneti Allahut Gjërsia e të cilit është ato ka dhe qit Shpejtoni Ka makfireti ka fali Allahut Andaj dhe zërë të nërum E themi me keqar dhe kur muslimant Mirën këtë zeman Me fit në të ciret dhe me thonan Wallahi Po t'i shkanë hazet jo meri Radiallahu anhu Për disa qështë që të ciret në i ka kaplu Apo e ka kaplu umetin ton I kish mledh ehlu bederin I kish mledh ket luftar të cilët ka morë pjes luftën e bedrit nërsa disa prej nesh për fatkeqin bomi djetar dhe alima dhe falmi dhe me thonën prej shpijave të tona shkadojm edhe qyshdojm cilët janë mënyrat që me shpëtuet dhe me thonën në kohën e fitneve kuna gëdosin fitnet cilët janë mënyrat matë mira që me shpëtu besimtari e para dhe zërëtëndërum që me shpëtu që cili prej neve prej fitneve kur vinë thamë është i badetin dhe Allahut subhanu wa ta'ala. Përgambiri Allahut sallallahu aleyhi wa sallam e ka posë zakon kër i ka orna i problema po diçka punën e parë që i ka bo i badet Allahut me namas. Direkt në namas ka shku. Bile bile dhe i ka dhon bilalit radiallahu anhu. Fitnete dënjaz dhe të epshit, këtu e kam porqëllim. Qishë mi shëru dhe më te i kalu prej tyre. Jenë rukë, që e fesat, gra, që e dëmëndon fitnete pasuriz dhe këshu me radhë apo është e fitnët e muhabeteve, shkote namazi. Shkote ki me gjithë shpëtimin aty, qashu që shidojke për nëmbiri, salallahu aleyhi wasallem, hazret i Bilalit, radiallahu anhu, i tojke, e rihna bis salati ja Bilal, tha, na shlira dhe na qmal me namaz, o Bilal, na ban që mu qetsu me namaz, disa pre neve blozët në dërru, vind gjami, Mu arëhatu prej namazit, jo me namaz, shkoj ta fali çaf çaf shpejt. Nuk vjen dot ta xhi vetin namaz, po do ta çam shpejt ta fali. Edhe kjo a gabimi i të cilen ne nuk mundi më, më, më të xhit kënaqësinë në ibadet të Allahut subhanu te ala dhe më shpatu prej fitneve. Andaj muslimani kohon e fitneve mirët me ibadetin allahu e Allahut subhanahu wa taala e fillimisht duke i bë ibadet atij me namaz. Këta boj e këta vlëzët të nërumë, na filje dhe këshume radhë, pejëmberi Allahu qëllë Allahu M.A.S. ka tregu që nuk ka pas në njëherë në një problem, vetë se ka, shpëtu, ka shpejtu, ka namazi, që me gjithë shpëtimin ati. Një është të, rego, të regon i bënkajmi Rahimahullah, për hoqën e ti i bëntejimien Rahimahullah. Të regon dhe thëtë, kër hoqën a jonë për i bëntejimien, e ka pas në i meselit të paqaartë, e kemi po që është vequ me një gjami të braktisur, që janë lërgu njërë zëtë nuk janë falën ta, e kemi po që i ka qëndru dhe a falë, se i ka dhonë Allah mund si mu falë. Pse e ka bërë këta? Për një meselit të cilën e ka pas të pa qartë, dëmonë, a ka në pa qartë një gjonë, ka pas fitne, ka pas mos pajtim në cenë, ka shku me një gjami të braktisur, për arsye sa atia vetë mu më dhonë me Allah, dhe i ka ba Allah ti badet. Andaj, e fitneve duhet me u vetmua me Allahun, në por xhami më or më bë ibadat Allahun, çashut që shosh namazit, shpëtimi i vetëm natacilin xhenë rahati besimtarit. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, një ashtu për shpëtimeve dhe mbrojave të fitneve është një ashtu vëzer të ndëruam me bëjë një ri dua. Duaja e shpëton besimtarin. Vetëm Dua janë vetë veti Kur bajm dua është ibadet Një afton bështë mi thonë o Allah Ty Allah të meriton avurimi Ty o Allah të meriton gjithë shka me bo për tyje O Allah ndihmam O Allah ma shto imanin Vetëm që ta me bo Hitsh mos me ditë kur gjonë Vetëm i që dur dhe me lutë Allahun Në vetë veti kjo është ibadet Agurim Andaj penamberi Allah Në kam su që Allah subhanu vatalla Nuk e ndronë kadan Kaderin vetë se duaja Kur po bëj gat një dua, po muaj ka mëndruar caktimin Allahu subhanahu wa taala. Normal caktimi i Zotit është në tre etapa, apo tre caktimet e Allahut janë: caktimi që e din vetëm Allahu, caktimi të cilën e dimë ne lashët, dhe caktimi i cili është vjetor, i cili bën zonatën e lejletul qadrit. E kî kader apo kaderi i lloj ditë i rangu ditë ndrishohet, ndersa kaderi i parë të cilën e din vetëm Allahu nuk ndrishohet. Andaj kur themi se i kaderi ndrishohet me dua, e kemi për çellim për çdo dy kaderat, i tretë dhe i dyti të cilët di me lachet dhe me lachet vjetor të cilët janë që ja shkruj njerit për gjovjet që ka me bo. Mir, kur njeri vlozër të ndarun, babaj ka dua, dhe pu mu i ka mu mbrujt, mu mbrujt prej fitneve, përgambirë Allahut sallallahu aleyhu a sellem, ka të regu dhe ka thanan, të awedhu billahi min el fiteni ma vahara min e ma batan, kërkoni prej Allahut mbrujt, mbrujtje prej fitneve, të cilët janë të dukshme, të cil dhe të cilët jenë të padukshme. Pengamberi Allahut në kam sun namaz, njëri kura të ufar namaz, në të jatë, ma si që ti qojë salavat pengamberi të Allahut sallallahu alaihi wasallem, a të herë vlëzër të nërumë, është një dua e cila me thanën, dëmonë është e preferume, me ba të dëmonë pas gjë namazit, Njëri është përëpërume të që ka dhonë pegamberi sërë Allahumë a.s. Me dhonë, Allahumë e inni a u dhubika minë athabi lë qabri O Allah kërkojmë bëroj prej dënimi të varit O minë athabi gjëhennem dhe prej azabit të gjëhenimit O minë fitnët il mahjaj i o më matë Dhe kërkojmë bërojtje prej sprovave dhe fitnëve Të vdekjes dhe të rëndjaljes Dhe fitnive të dëgjalit Dëgjala, dëgjali madh kamarë Mi për njerëz apo fitnët të cilët janë në sprovën e dëgjalit. Andaj njeri du të më rrujt. Në këto më së më ra, e duajen me ba regullisht me të rrujtë Allah për i fitnëve. Sobhle zër. Do më dhe njeri mund të më ra më fitnë, pa e pasë nërmenë. Shumë njeri e merë rrugën për kajrë ndërë samfonin e shërë. Në qohë sa Allah nuk i e për sukses të ufiq në atë bereqet, shë e ka një satë pun Po mësë ta kishë bo Allahu të qëndrushëm Mësë mi bo fitne Gruje e mbretit kishë ranta Po Allahu e boni të qëndrushëm I badetin të cilën e ka pas Në kontën e vet Jusuf jari se në me e boni që më sveran zina Konto e sevapëve e rujti Edhe dua të cilët i ka bon Andaj njëri duhet me kërku prej Allahu Në kohën e fitneve O Allah rujim prej fitneve O Allah rujim prej fitneve Andaj dhe zetë e në rumë Fitmet janë shumë të rëzikshme, o besimtaru, o vëzër musliman. Unë e që ditë në kur njerëzit e cilët asë 5 kohë namazë si falin, nëvejsin mu, hodgjot, cili me grupë është në haqë a gjensiri. Ha? Kjo është thikë për muhe. Ajë namazin si falë, 5 vaktë, hikëtu mund po atë alimë, cili grupën haqë. Po falim e 5 kohë namazë shpëtojë vetë vetën të në tanë. Ato bjenë la, në lakë kanë me qenë ibadet, para Allahu të po, shpëhanotër Për rësë i se për nga mbëri sallallahu alaihi wasallam ka thonë Se te kunu fitanun kan me ardisa fitne Al qa'idu fia khayrum min al qa'im Ka thonën i uliri është ma i mirë se ingrituri Kur të vejmë fitnet Wal qa'imu fia khayrum min al ma shi u fiha Ndërsa i cili është në kamë duke të shëndru është ma i mirë sa i cili është duke hecë Dëmohem Fitnet kur vikanë Sa ma pak që i ban zara qa që ma kajrë është Mu kon ullur, mir i bol Po në qovë që i në kom, mu zgudzome hez Po në qovë që i duke hez, mu zgudzome ngajt Drejt fitneve Këshu pa vatë pengamberi sallallahu alaihi wasallem Kur do të vim fitnet E duaja vlazër të ndër unë qenë ka Aja e cila njërin e banë që i mu urujtë prej fitneve Kam i cikë inshallah dhe disa pikë Që përfitojmë prej tyre Pik tjetër mburoj tjetër e cilën a Ndih mund që mu mburojt prej fitneve është dhe zërë të ndërum dituria Ditoria është sen i cili Allahu subhanu vëtala Lukja mund son dhe ma në qdo kuj Nkone fitneve Njeri cili mirët me diturit dhe edin namin Edin sa din vet Edin sa e ka hesapin e vet Nuk mirët dhe me thonën Me njerëzit tjerë Mirët me diturit Ko prej muslimanëve, ta cë nuk i din kushtet e namazit. Po tash po hoç, ne ato fol për umetin. Nuk ka farsë me dit kushtet e namazit. Mir, alhamdulillah që interesosh për umetin. Ne gëzohem që intereson me për umetin. Mir, po ti interesou për ibaditen ta cë në kje esenciale për çdo ditë e ban. Ka pesë herë në ditë e ban, edhe nuk jadin rregullat namazit tën, ndersa jep fat fal për ni umet. U po ke as problem o vëllai. Andaj detyria e njeri kur ta di vetin sa din qi çka thon i bën Imam Shafi rahimullah dituria trashkall dituria në ranguën e parë njëri kur nuk din hiç e mendon se din shumë dhe bota ialim dietar kjo është në etapën e parë të diturisë mundosh një alemit në botës mi dhon fetfa kur ti i pish hop pak matanalt e çka ti spastë dit kur zon ku mirret njëri normal me dituri ja fillon me karku ha njëri i cili alo bazent atë unë kurkus di më mirë sonë Shko në këshirë në rejk Licen Tu leo njërzit më mirë saj Pas ka, ka dhe licen Ska në vishë bazeni Ka dalu dhe shka me hindi ku ma fell Kur dhe në që janë deti Po pas ka pas edhe deti mëre Ska në konë vishë rejka Ka senet të cilet njëri Kur mirët me dituri E shërë sa i mangët ka qenë Ndërsa kur nuk mirët me dituri I thot vetit mashallah Andaj më më shafia e ka nda dhe ka thonë Shkalla e para është njëri kur zdinë E mendon që dinë e dhe din, i thot vetit, jam të dit pakës, e treta din shumë, i thot vetit alë zhonsë pas këmë ditën. Sikur që njëri cili hynë, do monë thelësin e detit. Njëri sa ma shumë si të kërkuje, do monë thelësin e detit me liponin, e shë që kanakon kërkon, e shë që sa ka menu që janë dhejt, një të qenë nimi, a vishtu shku dhe poshë në detit. Do, subhanallah, unë ketë pas këmë menu që, që, që i detit qëto. Qështu shë edhe prezendoni nga për ligjerata, ndëgjone ligjerata, lezoni literaturë islame, që ato të, të cilët folin të nditën për fitën e i shokna, janë mas paktit të cilët mire me dituri, uksu mu billa, janë mas paktit që mire me dituri, bile bile edhe në qoqin hoxalare, gjëmatli, shumë pak mire në vlëzër, valla e kallon diturin anësh, valla haule, valla kuvët e illa billa, edhe kjo është ajtë dënimi ndaj umetit ton, që ka thonë Çi kamë ar një zeman. Çi kam ar një zeman që njerëz e vëllezër të nderuam, kam u shtu fit një edhe kam u hub dituria. Ka von pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e dytë ndër ashdani Imam Bukharija. Nga shokë i pejgamberit Abu Huraira radhiyallahu anhu, fot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yuqbadul ilm wa yuzharul jahl wal fitanu wa yuktharu al harj. Ka von pejgamberi Allah nuk do të bëhet Kiameti derisa tmira dituria mos kese njerzit ditur wa yadhharu aljahl edhe dalem pa pa dituria ignorance edhe dalin domethanen mesh fitnet edhe to shtohet haraj i ka thon pejgamberi te allah pejgamberi te allah sallallahu alaihi ve sellem wama alharaj ya rasul allah ska ce ke haraj ya rasul allah ka thon pejgamberi allah sallallahu alaihi ve sellem vrasiyat harajen vrasiyat e kër ndodhin vrasjet mirë më i badet, ka arë hadith për nga mirë i sasallem, mu botë që banë kër ndodhin belat. Ta shë i tikush mu shakate me komentu hoqë qëfar qëndrimi, tek qëndrimi, kënda i këtive belave dhe sprovave, këshirë një tiko e gjemë vetin qësh me shpëtue, se në ditën e kiametit Allah, ti dhe mu si cëni një nga një, kamena vetë për vetë prate tona, andaj mu shëtë mirë mi mesejnë të cilët nuk jemi faktorë, dhe pra nuk mund është billah jalejk për Allahum më spall për arsye se e kam vet edhe nuk është ka qenë Omer ibn Abdullazizi Omer ibn Abdullazizi ka qenë stërnip jazdeti Omerin nga vajza nga qika e tina i qiri për dy vjet khilafet e ka bodhë që i me lullzu khilafeti islam dhe konsiderohet khalifja i pest edhe psa ka arshun vohën për shkak drejtsi së tina ka ndash me së fru unjeri ka ndon ja Omer Shkathuti për Muawien, ebirit i Sufjanit, Suf, ebi i Sufjan, Shkathuti për ata, këllon plunin hunën e ti, me të cilin e ka shosru për i nga mberi në lot, është ma e mirë se i badeti i Omerit, Omer i bin Abdelazizi. Këllon plunin, me të cilin e ka shosru Muawia, radi Allah mu anhu për i nga mberi në lot, është ma e mirë se i badeti i Omer i bin Abdelazizi. ولا haule, ولا kuvote, illa e si cili prej neve Leta more ku ashtë Ku e gjenë vë dë vetën E gjenë të plun i muavijës Apo e gjenë të thoni i muavijës Kshinë ku jeni Kshinë si cili prej neve Ku jemi në kohën e fitnëve Allahu në arujt mu dhe juve ja rabbi Një ashtë vëllëzër të ndërum Njeri duhet me mësu dhe ti cekje dhe një dy pika Njeri duhet me mësu veti në kohën e fitnëve Me e bo të rbije vetin Me pritë shpërblimin Të Allahu së përhano t'ala Doon imanin Allah E ban që njerin kër ndodhin fitnet Edhe me që një hakli Mundohet Gjot qdoher me nëndshmu të tjetrin Apo me bod i shkapa po e pritë shpërblimin Të Allahu së përhano t'ala Për arsi se shpërblimin është Të Allahu avlazni A i cilje të pram këtë dunjohet Ban pa drejtsi Pritë shpërblimin të Allahu tibi ibnillah Sa Allahu ka dhe në Koran Fë emmanën tëgha, a i cilë e ka tëbru, wa athërë lë hajatët dunja dhe kanë diku jetët dunja saj, fë inë në lëgëhime hi e lëma'wa, dhe në banimit i do t'jesë e gjëhnemi, wa emmanën khafa me ka me Rabbihi, a i cili është frigue tëndrimit para Allahu të subhanotala, ka shpresu të Allahu të subhanotala, fë i uanëhën nefësa anil hawa, dhe e ka pengu shpirtin e ti, nefësin e ti nga epshi, Fe inel gjenne të hiel me ua. Dhe mbanimit ti do tjese kush gjeneti Allahut s'panot të da. Allah në vo për e tyre, ja rabbi. Andaj dhe dhe zëtë në rumë, njeri cili beson në Allahum. Dhe beson shpërblimi shaka me gjitha Allahum. Nuk është me shpejtu e gjdo herë, me vnu ti gjikim dhe me gjiku për një sen. Këshire ti a je hakli për ata. Se je meritor për ata. Thash ka qëshet a cilët vë Allahi. Me bo me mledhen, Hazreti Omeri me pasor këto, Radiyallahu anhu edhe i kishton hey katale prit ti mbledh kit banort e luftes Bedrit që ankon. Ndërsa ne dalmi dhe folmi në këtë zaman, çish na mermënia neve wala hawla wala quwata illa billah. Nuk duam ashtuj friktë ju dhe më ju frigue që njeri mos më mor guxim me, me thonë të vërtetën. Mi po dom të thosë domë të thonë të vërtetën. Konsulto, lexo, lexo, lexo dhe kshirën fun ajeti çaj faktorit që mundësh me ndryshu gjënjën e ummetit. Në, në kohën e fitnave Andaj në zerë të nderuam, kjo ishte ajo që doja të më thonë. Dhe e fundit është vëllazët e nderuam, që njëri duhet më ofrojë një kohë në fitneve, që ai mos zgjoditet diçka prej fitneve. Para shihjes së sahabëve te ridwanullahi alaihimejmajn, që e transmeton njëri prej Salifit Ibn Abi Malikah, rahimullahu tah, i kam takuar 30 prej shouvet pejgamberit sallallahu alaihi dhe si cili prej tyre u frigoj këndaj veti ti mësa munafik parunës shok të pengamberit salallahu a.s. 30 jet i ka taku ki, të biin thot i kam taku 30 shok pengamberit i jam frigoj si cili prej tyre a mësa munafika vola haule vola kuva të ilabilla nërsa ne dhe zërëtënërum luk frigomi që mu me qenem pjestar të fitneve po ndoshtë edhe hisetar në ta që mu ka munafika vola haule vola kuva të ilabilla andaj Munddohenin kohën e fitnave që më largu prej tyre. Mos i bë posën e senet të cilat nuk e ka porositur Allahu ndaj neve apo nuk i ka porositur pejgamberi sa selam ndaj neve. Mos u bani hisetar, kenin derin dhe respektin ndaj dietarëve. Kta e kam për çollim mbotën islamet që antu ndodh kta fitne. Mos guxojë dikush kushtimisht me thënën, një njeri i cakt i cili ende ndoshta si galezu dy libra me etiketu dhe minëndshmu dietar të Islam. Djetartista munu me gabue, nuk jam pengamber. Mirë pa ato edhe kur gabojnë, insha Allah, në qo se gambojnë i shtihat, janë mundu e që me arrit vërtetën, kanë një shpërblimë që shkavon pengamberi, sasallë. Kur gabojnë e kanë një shpërblimë, po në qo se e godit i godi shpërblimë, ne nuk jam unë agabimi, nuk themi që me morë. Mi po ne themi, mos unë gutë një netiketime të hoxalarëve dhe djetareve. Mu bo ti, cilja po unë, i cilin ndosh e kimi me ledzu 2 apo 10 libra, po thuj edhe një qenë, me dal karsi atyre dhe minën shmumë. Mun me thonë, Allah ish përblevë, nuk pajtomi ndoshan këtë meselë me ta, ndoshan ne nuk e kimi godit, banu modest dhe zine veti një hisetar, të haku të gjdoherë, thuj ndosh të ato e kanë godit, po ne nuk kemi duke kuftua. Mundo me i respektu dhe me nderu ato, Allah në vojtë prej tyre, ja rabbi, Allah në rujtë prej fitneve, Allah i l Fitnët e fejes dhe fitnët e eqqit. Allah i ndihmov dhezre tonë në siri. Fitnët prej tëre i largoft. Gjute tonë a prej ndyrit e tëre, Allah i mbroft. Allahu subhanu të la mesin e tëre sa më shpeti bashkoft, ja rabbi muslimant. Nërsa munafika dhe gjelozat, prej tëre Allah i largoft. Wa akhiru da'uana, enil hamdurillahi, rabbi lalamin, Allah ishë për lehë për ndajimin. Wassalamu alaikum.